biasa mencurahkan manasatnya kepada kita sekalian. Insya Allah, kita akan menjadikan Pembahasan sepuluh sebab yang akan memuatkan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bila tidak memahami Mencintai Allah adalah ibadah yang sangat agung. Maka wajib bagi kita untuk menguatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Aliman Mukjizat Al Allah Taala di dalam kitabnya Madarijul Salihin. Bayi nama Aziziah karena berwajah karena setia. Telah menyebutkan 10 sebab yang akan menguatkan dan menumbuhkan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wataala, dan bahkan itu juga sekaligus akan menjadikan Allah Subhanahu Wataala cinta kepadanya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan 3 perkara, yang pertama membaca Al-Quran disertai dengan terjemah dan usaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Qur'an disertai dengan usaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan sekadar membaca tapi berusaha untuk memahami maknanya. Yaitu dengan membaca kitab-kitab tafsir. Buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah di wal jamaah yang mengumpulkan tentang keterangan-keterangan makna satu ayat menurut pemahaman ahlus sunnah di wal jamaah. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang disunahkan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah, baik berzikir dengan lisan, maupun dengan hati, dan bahkan dengan anggota tubuh. Jadi benar-benar berzikir kepada Allah Bukan hanya dengan lisan Tetapi juga dengan hati Dan diamalkan dengan anggota tubuh Ini tiga perkara Yang akan menguatkan cinta kepada Allah Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya InsyaAllah kita akan melanjutkan Poin yang keempat Kata Imam Muqayyum rahimahullah Agar seorang hamba cinta kepada Allah Demikian pula sebaliknya, allah anak buah taala cinta kepadanya. Yang keempat adalah kita memahami alam hati kita inna zulubat al-hawa lebih mendahulukan cinta kepada Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah atau cinta Allah daripada cintamu. Terutama ketika Seseorang dikuasai oleh Awal nafsu Maka hendaklah Dia lebih mementingkan cinta kepada Allah Daripada Cinta dirinya sendiri Atau cinta makhluk Wa tersantam ila ma'abdihi Wa insawbal utaqah dan usaha untuk sampai kepada cintanya Meskipun sulit Untuk menaiki tangga-tangga Yang menuju kepadanya Inilah yang keempat Apa maksudnya Poin yang keempat ini jemaah sekalian Maksudnya adalah Hendaklah seseorang Berusaha lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Daripada siapapun juga Dan apapun juga Terutama Ketika dia Didorong oleh Keinginan hawa nafsu Untuk melakukan Kemaksiatan Maka hija'lah Dia lebih mendahulukan cintanya Kepada Allah seperti yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan wanita yang memiliki kedudukan ketika itu tidak ada lagi siapapun dari kalangan makhluk atau manusia di dalam ruangan itu kecuali mereka berdua saja Pintu-pintu sudah terkunci semuanya. Dan wanita itulah yang mengajak. Dan Nabi Yusuf pun telah terpetik keinginan di dalam dirinya. Kesukaan terhadap wanita tersebut. Sebagai seorang manusia biasa. Seorang anak muda bahkan. Tetapi jemaah sekalian ternyata Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Daripada Kecintaannya kepada wanita tersebut Nabi Yusuf AS Seorang anak muda Yang normal Juga memiliki kecintaan kepada wanita itu Tetapi beliau lebih mendahulukan cintanya kepada Allah SWT Maka siapa yang melakukan seperti itu Allah akan cinta kepadanya bahkan akan menganugerahkan kepadanya manisnya keimanan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW. Kalau ada yang kurnihi wajah dari inna halawa keimanan, ada tiga perkara. Barulah siapa memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ada tiga perkara, barang siapa memilikinya, maka dia akan menggapai manisnya keimanan. Apa yang dimaksud manisnya keimanan di masjidnya? Dikatakan oleh Al-Imam An Nawawi Rahimahullah Ta'ala, yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya keimanan adalah istiladu ta'at wa tahammulul masyarakat wa ifad dalika ala aradhid dunya Manisya keimanan adalah merasa lezat di dalam ketaatan -keta. dan mampu menanggung beban-beban di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta lebih mementingkan itu semua dia itu mengamalkan agama lebih penting baginya daripada kenikmatan dunia. Inilah yang dimaksud dengan manisnya keimanan. Artinya, orang yang telah merasakan manisnya iman, tatkala dia beribadah kepada Allah, dia merasakan lezat, nikmat. Dan orang seperti ini jemaah sekalian, apabila dia terjerumus dalam dosa, dia merasakan tidak nyaman. Tidak enak. Oleh kerana itu dia ingin secara lepas dari perbuatan dosa tersebut. Dia ingin selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itulah orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Maka jemaah sekalian orang yang bertawaf itu bukanlah orang yang tidak mungkin berbuat dosa sama sekali bukan. Orang bertakwa bisa saja terjerumus dalam dosa, karena dia masih manusia, dia masih hidup. Oleh karena itu, ibnu Mas'ud, r.a. pernah berpesan, Maka niku musta'na, faliyasta'na bima kalimat, fa inna lhiyal tuhman alaihi fitna. Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladannya? Maka jadikanlah orang yang sudah mati Kenapa? Karena yang hidup Tidak aman dari kita Maksudnya Dia sekarang taat Belum tentu besok Jadi Hati-hati dengan orang yang masih hidup Jangan kita jadikan Dia sebagai Patukan kebenaran Kalau dia lakukan, kita lakukan Kalau dia tinggalkan, kita tinggalkan Padahal hari ini dia taat, belum tentu besok Ya Oleh karena jaman sekalian Orang yang bertakwa itu Bukan berarti Tidak pernah berbuat dosa sama sekali Mungkin saja dia Terjerumus dalam dosa Tetapi jaman sekalian, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Terkadang dia terjerumus dalam dosa Dia segera tobat Karena dia merasa tidak nyaman Di dalam dosa Dia gelisah hatinya Sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat al Imran tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang kecil atau melalui diri-diri mereka sendiri maksudnya melakukan dosa karena setiap dosa adalah kedoliman terhadap diri kita sendiri maka kata Allah dan mereka melakukan itu mereka segera memingat Allah lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut dan memang siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Apa lagi jika ada saudaranya yang memberikan nasihat kepadanya, maka segera dia tinggalkan dosa tersebut. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa Itulah sifat orang-orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Najma sekalian, bagaimana caranya merasakan manisnya keimanan? Rasulullah SAW bersabda ada tiga perkara. Apabila kita memilikinya, maka kita akan merasakan manisnya keimanan Yang pertama adalah Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihim imma siwahumah Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai Daripada apapun atau siapapun Selain keduanya Maka inilah jalan untuk meraih cinta Allah lebih mencintai Allah kemudian rasulnya daripada apapun juga wa yuhibbul qada la yuhibbu illa lillah dan hendaklah seseorang mencintai orang lain Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah wa yaqra an yaqula bil kufri ba'da idha kama yaqulu ayyuhal qafirun dan hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilempar ke dalam api sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain wa ayyukhthafil lahum akafu ilayhi min an ya'uda ila al kufur Seseorang itu tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dia masuk ke dalam api lebih dia senangni daripada harus melakukan perbuatan penguburan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berpesan, "La tusyrik billah wa ikuti tawaf rika." Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal atau dibakar. Di jemaah sekalian, cara pembunuhan yang paling kejam, yang paling menyakitkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, meskipun kamu dibunuh dengan cara seperti itu, jangan sedikitpun kamu mengutukkan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di alam kubur. Andaikan seluruh penderitaan di dunia ini disatukan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di alam kubur. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang di azab di alam kubur itu, andai manusia dan jin mendengarkan teriakannya, mereka akan pingsan. Apalagi yang merasakannya. Dan azab kubur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di Padaksyah di hari kebangkitan yang satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia dan itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka azab neraka yang disebutkan dalam hadis orang yang paling nikmat hidupnya di dunia kemudian dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja Stabuk membuat dia lupa segala kenikmatan yang pernah dirasakan Ketika ketika hidupnya. Jadi inilah jalan untuk meraih cinta Allah SWT kepada Allah, baik cinta kepada Allah ataupun cinta Allah kepada kita. Iaitu lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada selainnya. Maksudnya apa demaskalian dalam segala perkara. Kita lebih mementingkan keredoan Allah Daripada Segala macam Kenikmatan dan kemewahan dunia ini Baik Ini yang keempat Kemudian yang kelima Kata Iman Nukali Ibrahimahullah Mutala'atul qalbi Li asma'ihi wa sifatihi Wa musyahadatuhah wa ma'rifatuhah sebab yang kelima Yang akan menumbuhkan dan memuatkan cipta seorang hamba kepada Allah Adalah Pengenalan hati Terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Artinya Mempelajari Dan memahami dengan baik Nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Wa tatallu fi riyad hadhihi al-ma'rifah dan hendaklah seseorang selalu mempelajari ilmu yang mulia ini dan seluh-seluhnya. Fa man Allah bi asma'ihi wa sifatih wa af'alihi ahabbahu laha. Sebab kata beliau, barang siapa yang mengenal Allah Melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya pasti dia akan cinta kepada Allah tidak mungkin tidak. Walaikum warahmatullah wabarakatuh. Wajah wajahnya, quttabu tariq al qulub, bina hawa bina nusuk ilmu. Oleh kerana itu kata imam, kata imamnya Allah. Golongan Al-Mu'abdilah Yaitu orang-orang yang tidak mau beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah Demikian pula golongan Yakhir'awun dan Jahmiyah Mereka itu adalah Para pemutus jalan Antara hati Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Inilah yang kelima Mengenal Allah Melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Iman Mbaib rahimahullah Kalau seseorang mengenal Allah Pasti dia akan Mencintainya, tidak mungkin tidak Inilah jemaah saya rahasianya Mengapa Allah Satu zat Yang besar Namun memiliki banyak nama Namun memiliki banyak nama Ini rahsianya. Agar kita mengenal Allah melalui nama-namanya nama tersebut Dan inilah sebaik-baiknya jalan untuk mengenal Allah Mengenal Allah itu dengan banyak cara Namun inilah jalan yang paling utama Cara yang paling terbaik untuk mengenal Allah Melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ini rahasia besar Mengapa Allah memiliki banyak nama Agar kita mempelajarinya Apabila kita mempelajarinya, maka kita akan mengenalnya Dan apabila kita mengenalnya, maka kita pasti cinta kepadanya yeah. Bukan hanya punya masalah sekalian, ya. sebaliknya juga Allah SWT akan menganugerahkan cintanya kepada kita Dan akan memasukkan kita ke dalam surga Seperti sabda S.A.W Inna lillahi tis'an wa tis'inasman man ahsaha dakhal al jannah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Beransi apa melakukan ikhsah terhadapnya maka dia akan masuk surga man ahsaha barangsiapa melakukan ikhsah terhadapnya maka dia akan masuk surga jawab ya, mas, sekalian para ulama menjelaskan melakukan ikhsah bukan sekedar menghafalnya bukan sekedar menghafalnya tetapi makna yang mencakup, pertama mempelajarinya dan memahami kandungan makna yang terkandung padanya. Kemudian yang kedua berdoa dengannya dan yang ketiga mengamalkannya. Ini tiga makna iqsa yang pernah dikatakan oleh Syekh Muthaymin rahimahullah ta'ala. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang melakukan ihsan terhadapnya. Ihsan itu yang pertama Mempelajarinya mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bagagnya para ulama kita telah membuat buku-buku khusus yang membahas nama-nama dan sifat Allah. Salah satunya yang terbaik adalah fikhul asmaul husna. Yang ditulis oleh Syekh Hafidah Zahid, bin Abdul Maksim Al-Abad Hafidah Muhammad Allah Ta'ala Dan buku-buku lain ya. Ini salah satu yang terbaik Beliau bahas Detail satu perasaan Mulai dari nama Allah Beliau sebutkan dari darinya Makna-makna yang terkandung di dalamnya Kemudian nama Ar-Rahman Ar-Raw, Ar-Rahim Dan seterusnya ya. Ini yang pertama yang dimaksud dengan makna Yang kedua berdoa, berdoa dengannya. Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-raf, Wallahi al-asmaul husna fadzubuhu bhiha. Dan Allah memiliki nama-nama yang nama maha tinggi, maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah swt. Kemudian yang ketiga mengamalkan. Makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Contohnya jemaah sekalian, Allah memiliki nama As-Sami'ul Basir. Yang Maha mendengar dan Maha melihat. Bagaimana cara mengamalkan nama ini? Setelah kita imani tentunya Allah yang Maha mendengar, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Allah yang Maha melihat. Tidak ada satupun yang tersamar Dari perlihatan Allah Maka Handahlah kita berhati-hati Di dalam berucap Hati-hati di dalam Mengatakan sesuatu Karena Allah maha mendengar Hati-hati di dalam Melakukan satu perbuatan Karena Allah maha melihat Setiap apa yang kita ucapkan Setiap apa yang akan kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT Itu cara menambahkan ya. Maka siapa yang mengenal Allah Pasti dia akan cinta kepada Allah ya. Ini yang kelima Jalan untuk mengenal Allah Artinya jalan yang panjang Tidak selontar Harus ada usaha Dan salah satu usaha yang paling penting Untuk mencintai Allah adalah Mengenal Allah Mempelajari tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, termasuk mempelajari hukum-hukumnya. Karena dengan mengetahui hukum-hukumnya juga kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Misalkan kita dapati Allah menetapkan satu syariat. Ternyata dalam setiap syariat Allah itu terkandung kebaikan bagi seorang hamba tergantung kemaslahatan yang besar bagi seorang hafkah maka kita pun tambah yakin syariat ini tidak mungkin datang kecuali dari roh yang maha berilmu yang maha bijaksana yang maha hikmat demikian seterusnya jemaah syariat semakin kita mendalami syariat kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula memperhatikan ayat-ayat Allah di alam ini Yaitu tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sederhananya kita keluar dari gedung ini, coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas, membentang, yang merupakan atap bumi. Tetapi Allah mampu menciptakan langit tanpa ada tiang. Belum lagi langit yang ada di atasnya, sampai tujuh lapis langit. Sesungguhnya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Dan pada setiap ciptaan Allah kita akan dapati keagungan dan kebesaran Allah. Namun untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah, yang paling baik adalah mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Ya, jadi ada harus ada usaha untuk memahami. Baik. Kemudian yang keenam, kata Nabi Muhammad SAW. Musyabalatubirrihi wa insalih Wa alaihi wa ni'adihi albahtina wa zahira Fa innaha da'iyatukila muhabbatini Mengamani Dan memperhatikan Kebaikan-kebaikan Allah Dan berbagai macam curahan kenikmatan Yang batin maupun yang zahir Kepada hamba-hambanya Terutama kepada kita sendiri Maka itu Akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Inilah cara yang jalan Jalan yang jalan Bagaimana agar kita cinta kepada Allah Dan semakin kuat cinta kita Kepada Allah, perhatikanlah Segala kekhidmatan Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Terutama kepada diri kita Jemaah sekalian Kalau kita perhatikan satu persatu Nikmat yang Allah berikan kepada kita Sungguh begitu banyak Sungguh begitu besar Sampai-sampai Allah tuliskan dalam Al-Quran Wintahudu ni'rataullahi Lagun suha'i Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Maka kalian tidak sanggup menghitungnya Tidak usah jauh-jauh Nikmat mata Dua pasang mata kita ini nikmat yang sangat besar sekali Dengan yang kita bisa melihat Andai ada orang mau Membeli mata kita Tidak ada yang kita berikan dengan harga Seperti apapun. -apa. pun Andai Dunia ini Menjadi gelap Kita pun tidak bisa melihat Atau mata kita Menjadi sakit, menjadi buta, Kita tidak bisa melihat Maka kita akan semakin merasakan Betapa indahnya nikmat mata tetapi saya sekali itu adalah sifat banyak orang. Dia menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika nikmat itu sudah, itu sudah hilang darinya. Ketika dia masih sehat, dia kurang bersyukur. Dia hanya bersyukur menyadari itu adalah nikmat yang besar sangat kurang dia sadari. Kapan dia sadari Bahawa sehat itu adalah nikmat yang besar ketika dia sakit? Demikian sifat kebanyakan manusia, Ketika nikmat itu masih ada padanya, Dia pernah menyadari sebagai nikmat yang besar Tarkanlah nikmat itu hilang darinya Apakah hilang sementara waktu atau selamanya Barulah dia menyadari Itu adalah nikmat yang sangat besar sekali Itu nikmat yang dohir jamaah sekali Sudah tidak bisa kita hitung Betapa besar nilainya Nikmat Penglihatan, pendengaran, nikmat jantung kita, nafas yang bisa kita hirup, dan berbagai macam keriatan yang lahir, ya, belum lagi yang tidak lahir, yang tidak nampak. Ya, ya, Betapa Allah menjaga kita dari berbagai macam rawan bahaya yang kita tidak sadari Dan itulah makna dari nama Allah Al-Latif, Allah yang Mahrum. Apa artinya jemaah sekalian? Allah menjaga kita dari berbagai macam para bahaya yang kita tidak sadari mungkin ada virus-virus ada bakteri-bakteri yang membahayakan atau ada apa saja yang bisa membahayakan kita yang kita tidak sadari Allah SWT menjaga kita dan jemaah sekalian nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat Iman dan Islam Subhanallah Kalau kita amati setiap hikmat yang Allah berikan kepada kita Mestinya Itu menumbuhkan dan bahkan Memuatkan cinta kepada Allah Kalau kita cinta kepada sahabat kita Kenapa? Dia sering beri hadiah Dan itu pesan Nabi SAW Tahadu Tahadu Hendaklah kalian saling memberi hadiah Maka kalian akan saling mencintai Kenapa jemaah sekalian, Rasulullah SAW berpesan agar kita saling memberikan hadiah? Karena saling mencintai adalah ibadah yang sangat agung. Saling mencintai antara kaum muslimin adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan merupakan konsekuensi daripada kegimana. Yang Allah berdasarkan dalam Al-Quran, Inna malhum binuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan kata Nabi SAW "Man ahabba wa abghadha wa a'ta wa mana'a lillah fa qad iman Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah Maka dia telah menyempurnakan keimanan Jadi Akan tumbuh rasa cinta Kalau kita saling memberi Dan itu sudah karakter jiwa Itu sudah sifat dasar manusia Akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya Makanya dahulu Para ulama dahulu Itu sangat khawatir ketika dia butuh Kemudian ada orang yang sesat yang berbuat baik kepada kita. Ya, nanti khawatir jadi cinta sama orang yang sesat tersebut. Dan lebih parahnya lagi, kalau dia melakukan kemungkaran, jadi lemah kita mengingkari. Karena dia selalu baik kepada saya, dia melakukan dosa, kita jadi lemah, jadi segan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam besar. Ala Laa yumna'anna rajulan haybatun nas ayyu kula biha idza 'alima. Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang dari kalian dihalangi oleh rasa segan kepada manusia untuk menyampaikan yang hak. Untuk berkata benar apabila dia telah mengetahui kebenaran tersebut. Tapi itu sudah karakter jiwa. Namun jangan tunduk dengan sifat jiwa kita yang kadang jelek. Jiwa kita mencintai Orang yang selalu Berbuat baik kepada kita Jemaah sekalian kalau kita pahami ini, Mestinya Allah Yang lebih kita cintai Karena kebaikan Allah kepada kita Tak terhitung Tak terhitung kebaikan Allah kepada kita Yang nampak saja Tidak bisa kita hitung Belum lagi yang tidak nampak Inilah jemaah sekalian Salah satu kunci untuk Cinta kepada Allah memahami, meneliti, melihat, menyaksikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini jalan yang ke-6. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibnu Ibrahim Yang ketujuh wa huwa min Yang ketujuh ini yang paling menakjubkan kepada kita. Apa yang ketujuh? Kempitaran hati di kuli hatinya baina ya Allah ta'ala khusyuk hati konsentrasi hati dan ketundukan hati di hadapan Allah subhanahu wa taala inilah yang ketujuh berusaha untuk senantiasa khusyuk di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk menyempurnakan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah kunci untuk menggabai kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab hati seseorang menjadi terpusat tidak bercakap-cakap. Makanya disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya shahibais sit, a'arbabun tatafa'diquna amillahu du'a hil faqar wahai dua sahabatku penghuni penjara. Apakah tuhan-tuhan yang banyak itu yang berbeda-beda, yang bercabang-cabang. Lebih banyak daripada Allah yang satu yang maha bekasah. Orang mu'min itu terpusat. Menjadi khusyuk hatinya hanya kepada Allah. Karena cintanya tidak terbagi. Karena ibadahnya tidak terbagi. Oleh karena itu Allah tegas dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang beriman dan mengampuni orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang pun cinta kepada sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang beriman dan mengampuni orang Allah tidak sesembahan selain Allah Kemudian Allah tidak وَالَّذِينَا أَاكُمْ أَشَدُ رُبَّدْ لِلّٰهِ Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah kenapa dengan sekalian kerana kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah tidak terbatas mereka terpusat sebarat Allah sehingga hati mereka lebih khusus ini yang ketujuh kemudian yang ketujuh Kata Lima Nabi Muhammad SAW untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah al-hulwahdhi -al waktu Nuzul al-Ilah berduaan dengannya menyepihannya dengan Allah tidak ada orang lain bersama kita hanya kita dengan Allah khususnya kata beliau ketika Allah turun ke langit dunia maka hendaklah kita menyepi dengannya untuk apa jemaah sekalian limunajatihi wa tilawati kalamih untuk bermunajat dengannya dan membaca ucapan-Nya kalamnya, yaitu Al-Qur'an wa wuquf fi qalbi wa dan memusatkan hati serta berkonsentrasi ibadah, yaitu melakukan solat tajud atau berzikir, ثم كتارداريكا بالاستغفار و التوبة. Kemudian semua ibadah itu hendaklah ditutup dengan istighfar dan tauba. Artinya apa sekali? Inilah yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan kecintaan antik kepada Allah. Bagaimana dia seperti tiga malam yang terakhir untuk menyepi dengan Allah. Berdua saja dengan Allah, tidak ada yang lain. Kemudian kita beribadah kepada Allah. Apakah dengan berpikir, membaca Al-Qur'an, berdoa ataupun salat. Lalu terakhir sekali ditutup dengan Istighfar dan tolban Dan ini sebetulnya bisa dilakukan Kapan saja Bisa dilakukan kapan saja Tetapi yang paling makdul Adalah di sepertiga malam yang terakhir Jadi jemaah sekalian kita butuh Saat-saat kita berkonsentrasi Hanya dengan Allah Tidak ada siapapun di sekeliling kita Berdua saja dengan Allah ya. Makanya Para ulama dahulu Kadang di fitnah, Kemudian di penjara Diasihkan Tetapi mereka tidak merasa Hal itu sesuatu yang berat Karena mereka jadikan itu kesempatan Untuk berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menembuhkan rasa cinta Terutama Di sepertiga malam yang terakhir yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yadzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla dikila sama'idun nahiina ya bukwatuluhu layl al Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke lagi dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir Fayaqul seraya berkhirman man yadir'uni fa'askajimah'amu Siapakah yang berdoa kepadaku di saat ini sehingga aku kabulkan doanya Madyas'alu nifauhtiyahu Siapa yang memohon sehingga aku kabulkan permohonannya Madyas'tawfirun nifauhtirlahu Siapa yang memohon ampun kepada aku Sehingga aku pun memberikan ampunan kepadaNya Ini jaman sekalian Setiap malam Awl turgali dunia seraya mengatakan demikian Maka barang siapa yang melakukannya akan memuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu SWT kemudian yang ke-9 kata Ibn Nukai rahimahullah sebab yang ke-9 yang akan menumbuhkan dan memuatkan cinta kepada Allah adalah Mujalasatul Muhibbi Nasal Yadid bermajlis atau bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dengan jujur. Dengan benar. Kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah jemaah sekalian. Sebab yang ke-9. Agar membuat cinta kita kepada Allah. bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi Imam Muqai'i rahimahullah menegaskan juga di sini. Orang-orang yang benar kecintaannya kepada Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ya? Ada orang-orang yang cinta kepada Allah Tapi cintanya tidak benar Kenapa cintanya tidak benar? Karena Dia hanya mengaku-ngaku Cinta kepada Allah Tapi dia tidak buktikan di dalam Amalan kesehariannya ya. Jadi Kita harus pandai-pandai melihat Siapa orang-orang yang benar cinta kepada Allah? maka bertaulah dengan mereka bertemanlah dengan mereka sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita almaru ala khalil fayandhur ahadukum seseorang itu tergantung agak Bagaimana aqidah seseorang, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu sangat bergantung dengan teman duduknya, dengan teman bergaulnya. Maka pilihlah orang-orang yang terbaik untuk kita bergaul dengan mereka. Walaupun mereka itu orang-orang fakir, -orang bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang. Sebelah mata, tapi jemaah sekalian, orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia, bisa jadi dia adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yang hikul akh dan tapiyal royyal benya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang merasa cukup. Berhati-hati Allah sekalian. Ini tiga sifat yang Allah cintai. Takwa, tersembunyi, dan merasa cukup. Nah sifat yang kedua itu. Tersembunyi. Artinya orang-orang tidak -orang kenali dia. Orang-orang tidak -orang memuliakan dia. Orang-orang memandangnya sebelah mata. Dia orang biasa. Tapi, dia adalah orang yang sangat biasa dan berhentung dengan syariah. Sampai datang Nabi SAW. Rubba ash'adha akbar Madhuun bi'abwa Law abadwa ala Allah Law atas sama ala Allah La'abarra Kata Nabi SAW Bisa jadi Orang yang usut masai berdebu, Penampilannya tidak meyakinkan Yang tertolak dari pintu-pintu Maksudnya apa jemaah sekalian Orang memandang sebelah mata kepadanya. Laual sama Allah Allah tidak berrobuh. Tetapi orang ini, kalau dia bersumpah atas Allah agar Allah mengabulkan keinginannya, pasti Allah mengabulkannya. Jadi, inilah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jangan kita lihat dari peramplahan. Oleh kerana itu, mas kalian, di masa Nabi SAW. Yang kebanyakan Mengikuti beliau pertama sekali Adalah orang-orang lemah, Orang-orang fakir Orang-orang miskin Tapi jujur kecintaan mereka kepada Allah Siapa mereka itu? Diantarnya Bilal Kemudian Ibn Mas'ud, Kemudian Suhaib Ini sahabat-sahabat yang fakir Akhari Binti Asir Maka Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang kaya di masa itu para pembesar Jadinya kurang suka Untuk masuk Islam Dan mereka merasa segan, Merasa malu Untuk duduk-duduk bersama orang-orang fakir -orang tersebut Pada akhirnya mereka minta kepada Nabi SAW Tolong buat majlis khusus Yang hadir cuma orang-orang kaya Orang-orang miskin itu Kalau bisa jangan dulu hadirlah mereka nanti bagiannya tersendiri ya, Kita minta majlis khusus Maka Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Rasulullah S.A.W Untuk memenuhi permintaan mereka Dan Allah berfirman Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi Wasdir nafsaka Ma'alladina yidru'una rabbahu Bil'lalabi wal'asyihi Yuriduna wajha Sabarkan dirimu Wahai Muhammad Bersama dengan orang-orang yang beribadah ia selalu biasa berdoa kepada Rabb-nya pada pagi dan petang hari dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Walat ta'du 'ainaka an hum turidu zinata al-hayati Dan janganlah matamu berpaling dari mereka demi mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Walat tudhimma anfalna qalbahu 'ala dzikrina dan jangan kamu ta'di ta orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wata ba'ahawu dan dia mengikuti hawa nafsunya, wakayalanmu furutauh dan urusannya itu sia-sia belaka. maka Allah Taala, Rasulullah SAW untuk berteman dengan mereka atau menjadikan majelis khusus untuk mereka, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang fakir tersebut yang jujur kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan sekalian, yang terakhir, yang ke-10 Untuk meraih cinta kepada Allah Dan membuatkan kecintaan kepadanya, Yang ke-10 kata Iman Muqayyum Muba'adadu kulli sababin Yahulu bayna al-khalbi Wa bayna Allahi azzawajallah Menjauhi semua sebab Yang bisa menghalangi hati kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Inilah jemaah sekalian Yang ke-10 Setelah kita berusaha Melakukan sebab-sebab Untuk cinta kepada Allah Atau sebaliknya Agar Allah cinta kepada kita Maka yang ke-10 Hindari semua sebab Yang dapat menghalangi kita Untuk cinta kepada Allah Dan jemaah sekalian Sebab-sebab itu banyak Di antaranya adalah kebodohan maksudnya kebodohan tentang Allah ini yang harus kita hilangkan demikian pula jangan sekalian dosa-dosa kita inilah termasuk penghalang terbesar dari kecintaan kepada Allah oleh katanya Nabi SAW pernah mengingatkan innal abda iza adnab dhamban kanat tuqtatan sawda diqalbi Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa imta' bamin hasa puluh delapan Kalau dia taubat, titik hitam itu hilang lagi, bersih lagi hatinya. Wahyir zada zada. Tapi kalau dia tambah dosanya, titik hitam itu pun bertambah. Semakin dia tambah dosanya, titik hitam semakin bertambah, sampai-sampai menutupi hatinya. Kalau sudah tertutup hatinya, maka benar-benar dia sudah terhalang untuk mencintai Allah Swt. Demikian boleh dimaklumkan kalian, penghalang cinta kepada Allah atau sebaliknya, penghalang cinta Allah kepada kita adalah mengada ada di dalam agama. Tidak mana ladanya Rasulullah SAW. Seperti mana dalam surat Ali Imran Allah telah mengingatkan: "Kulli kuntum tujibun Allah dan ta'biyani Allah." Wahai kita gelar tuan tuan batu, Bismillahirrahmanirrahim. Katakan wahai muhammad. Katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Maka Allah akan mencintai dan mengampuni masa tu Dan Allah maha mengampun dari maha penyayang. Intinya jemaah sekalian, segala sesuatu yang menghalangi kecintaan kita kepada Allah harus kita hilangkan. Oleh karenanya kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa Bapak sekalian? Ya? Karena terkadang hawa nafsu terhadap makanan dan minuman itu juga menghalangi cinta kepada Allah. Kalau berlebih-lebihan. Demikian pula hawa nafsu terhadap hubungan suami istri juga menghalangi cinta kepada Allah. Ya artinya apa, terlalu banyak melakukan hal-hal yang mengubah itu juga menghalangi cinta kepada Allah makanya dijelaskan para ulama, syaitan itu apabila dia tidak mampu menjermuskan kita dalam dosa maka dia akan menggoda kita melakukan hal yang mengubah kemudian memperbanyak hal yang mengubah hidup ya. itu metode syaitan yang paling minimal Orang ini susah diajak membuat dosa Kalau begitu, kita ajak-ajak dia Melakukan hal-hal yang kuat Tapi, kebanyakan Hal yang kuat, sehingga dia lalai Dari berpikir kepada Allah Maka, berkuranglah rasa cintanya Kepada Allah Subhanahu SWT Jangan sekalian, ya, inilah Ringkasan penjelasan 10 hal yang bisa Memunculkan Dan memuatkan cinta kepada Allah Sebagaimana dijelaskan oleh Salah seorang doa membesar ahli sunati wal jemaah Yaitu Aliman Ibn Muqayyim Rahimahullah Ta'ala Semoga ada manfaatnya Berkaya dan sedikit menjawab Saya bersyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasan besar Makna dari buah sejak malam Oman turun ke laki dunia Bukankah dunia ini begitu kecil dan sikit bagi Allah yang mahasuk lagi mahusai? Baik Ini pertanyaan yang sangat bagus memahami makna sifat-sifat Allah itu, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Mal Malik rahimahullah taala. Ketika beliau ditanya tentang Istiwa Bagaimana Allah istiwa di atas Arsh Itu juga persamaan Pertanyaan yang hampir sama Bagaimana Allah turun ke langit dunia Karena bayangan kita Dunia ini kecil sekali Allah tidak besar Sama dengan Arsh Dibandingkan dengan Allah Arsh itu kecil sekali Allah Maha besar. Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, bagaimana Allah istiwa? Apa jawab beliau? Al-istiwa buma'lumun. Wal-kaifu majahulun. wal Iman bihi wajibun. Was-sual du'ahmu bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullah, Istighfar maknanya sudah dimaklumi, sudah dimaklumi makna istighfar. Dari mana mereka maklumi? Dari makna bahasa Arabnya dan penjelasan ulama besar, ulama besar dari generasi sahabat tabiin, tabiut tabiin itu orang-orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Apa makna istighfar? Istighfar itu artinya tinggi dan menetap sudah dipahami. Sekarang kita kiaskan kepada makna nusuli dari kajidah ini. Apa makna nusul turun? Turun itu sudah kita pahami. Turun lawannya naik sudah. Sudah kita pahami maknanya. Turun adalah lawannya naik. Sama ketika Allah mengabarkan. Ya Allahi fauqah tangan Allah di atas tangan mereka. Kita bertanya apa tangan? Apa artinya tangan? Tangan sudah dimaklumi artinya. Tangan yang bukan kaki, kaki bukan tangan. Sudah dimahami maknanya. Tetapi al kifu majhulun kata Imam Malik rahimahullah. Bagaimana bentuknya? Seperti apa uta istiwa? Seperti apa Allah turun, itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Allah tidak beritahu. Allah tidak beritahu tidak dalam al Qur'an, tidak pula dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian kata Imam Malik, wal iman bihi wajikun. Mengimaninya adalah wajib. Seperti apa kita mengimani di jamaah sekalian? Ya? Kita imani sifat turun itu atau sifat istiwa atau sifat-sifat Allah yang lain adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Contohnya jemaah sekalian ke tidak samaan itu. Kalau makhluk turun, kalau makhluk turun, misalkan dari lantai dua ke lantai satu, itu artinya apa? Lantai 2 nya jadi kosong Ya kan? Dia sekarang di lantai 1 Arti yang lain apa lagi? Lantai 2 dan lantai 1 itu lebih besar daripada dia Bahkan bisa jadi jauh lebih besar Sehingga dia bisa naik turun di atas Lantai 2 dan lantai 1 Itu logika pada makhluk Nah, logika ini jangan kita gunakan kepada Allah Jangan kita bayangkan kalau Allah turun berarti arusnya kosong. Jangan kita bayangkan berarti langit di atasnya dan langit di bawahnya kalau digabungkan lebih besar daripada Allah. Sehingga Allah bisa naik Itu bayangan kita kalau makhluk. Jangan kita bayangkan kepada Allah ini semuanya hilangkan. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini logika manusia. Iman ini saja sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian Imam Malik menutup wassu'al anhu bi'a, mempertanyakan seperti apa Allah itu? Itu adalah memada-ada -ada di dalam agama. Ya. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mempertanyakan Ingat kaidah, "Law kana khayran lasabaqna ilaihi." Kalau itu baik, para sahabat pasti mendahului kita. Termasuk dalam pertanyaan. ada pertanyaan itu baik, pasti sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ini sampai sedetail itu. Kita harus mengikuti para sahabat. Yang tidak pernah dipertanyakan para sahabat, tidak usah kita tanyakan. Tetapi kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana persisnya, kita tidak tahu. Dan kita tidak mungkin tahu. Karena Allah tidak memberitahukannya kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan kita bayangkan dan jangan kita apa namanya gunakan logika logika maklum pada Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lagi, Pak Allah Waleh. Ya. Baik, mungkin kita cuti dulu sampai di sini, karena sudah terlalu lama. Semoga ada manfaatnya lebih dari orang saya mohon maaf yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah dari pembuluhan kami ini dari syallah subhanallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alamin wa alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum